Euskal Autonomia Erkideguaan jasotako dattu demografikoen arabera Euskal gizartea geozeta zarragoa da. Jaioze tasa kapaldu dira, arrazoi esperdinaengatik noski. Gipuzkoan esaterako azken hamabi urteetan, zeuden gazten kopurua ehuneko hogeita mabian apaldu da. Gaten langabezia tasa bi .000 zazpian ehuneko hiru kaots sortzikoa zen, Gaur egun ehuneko hogeita zazbik kaotstz seikoa da. Itxaso handu eza Euskadiko gazteiriaren kontseiluko presidenteak datu hauen inguruko balorazioa eskeni digu. Ba, datu haik usen duenean, zenengo bolza pizkala harritu ginen. Ikaragarre erotu eztiagun eguneko oitamai bizizteamari urtetan, bizkala behiriz. E, Irak urketa zaia da, baina bestetik izan daiteke baita ere, ba, e, uteko, edo bizitza egiteko dozka baliabideak ez direlako e,